Tiana Primera Hora. Molt bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. El nou edifici de l'Escorxador disposarà finalment de dues noves aules de l'Escola Bressol Municipal. Tot seguit ampliem la informació d'aquesta i d'altres qüestions en titulars. El Departament d'Educació de la Generalitat ha donat el vist plau a l'Ajuntament de Tiana per introduir les modificacions oportunes per habilitar dues noves aules de l'Escola Bressol Municipal al nou edifici de l'Escorxador. Encara que cada moment es tracta d'un acord verbal, s'espera la confirmació per escrit en els pròxims dies, tal com ha explicat l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz. Tiana, com el 89% dels municipis catalans no va lliurar a temps els seus comptes de l'any 2007 a la sindicatura de comptes segons un informe d'aquesta institució. Per la seva banda, la regidora d'Hisenda i Governació, Olga Roer, assegura que la informació va ser lliurada dins els terminis establerts. Música els programes d'atenció social al Maresme rebran aquest any un 7% més de finançament per part de la Generalitat que l'any 2009. Aquesta xifra es tradueix en prop de 8.500.000 euros. Així es desprèn del contracte programa pel 2010 que ha signat el govern català amb el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments del Masnou, Pineda de Mar i Premià de Mar. I la Regidoria de Promoció Social i Educació i l'Escola Bressol Municipal posen en marxa aquest dilluns un casal d'estiu per infants de 0 o 3 anys. La iniciativa s'impulsa a partir d'una petició que diversos pares han traslladat al Consell de Participació Ciutadana. Tiana, primera hora. Notícies.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 per escrit abans del ple del 27 però com que ja és un acord eh, tècnic doncs que han establert estroplert doncs ho volem donar com per eh, comunicar-ho no? eh, definitivament doncs, les dues aules són més que suficients s'han incorporat un lavabo per a adults que faltava i eh, una separació més explícita entre unes escales i un altell i el conjunt de la instal·lació que eren els dos requeriments que ja s'han presentat i tindrem els propers dies doncs l'acceptació la, escrita. El finançament de la construcció d'aquestes dues aules anirà a càrrec de l'Ajuntament de Tiana i suposarà un cost de 60.000 euros. S'ubicaran al mòdul sud del nou edifici de l'escorxador. Muñoz ha manifestat que es tracta d'una actuació necessària que permetrà millorar la inversió inicial i també aconseguir un edifici més equipat. Recordem que aquestes dues aules tindran capacitat per 34 places i està previst que entrin en funcionament a partir del curs 2011-2012. D'aquesta manera, l'escurciador Escola Bressol Municipal disposarà d'un total de 119 places. L'ampliació concreta es produirà en els grups d'un a dos anys, amb 13 places més, i en el de dos a tres anys, al qual se'n sumaran 21. D'altra banda, i també segons ha anunciat Muñoz, l'Ajuntament de Tiana ha obtingut una ampliació de la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis, amb el qual es finança la construcció de l'escorxador. Es a un total de 58.000 euros i anirà destinada a insonoritzar un dels espais per usos musicals que es preveu instal·lar també en el nou edifici. Es destinarà assajos i actuacions de petit format. L'alcalde de Tiana ha explicat per què s'ha sol·licitat l'ajut per aquest concepte i no per la construcció de les dues noves aules de l'Escola Bressol Municipal. No és segur que aquest concepte hagués sigut objecte d'informe de favorable del POSC. Eh? En canvi, l'ús la... de... de d'espai insonoritzat estava dintre dels usos que ja havíem presentat en, la, en el projecte inicial. Està previst que la primera fase dels treballs de l'escorçador que han començat aquest mes finalitzi el pròxim 15 de febrer.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 El baix percentatge de consistoris que van presentar la documentació abans del 15 d'octubre del 2008, de tal límit del lliurament, la sindicatura va establir aleshores una pròrroga fins al dia 31 del mateix mes. Va ser dins aquest nou termini quan l'Ajuntament de Tiana va trametre els seus comptes i els del patronat municipal dels serveis i Promoció socials a la sindicatura. Ho explica la regidora d'Hisenda i governació del consistori tianenc, Olga Ruer. La pròpia presentació es va fer dins del termini, el 31 d'octubre del 2008. Es va fer en paper, el que va ser que ens van requerir que ho presentéssim també telemàticament i ho es va presentar posteriorment. Aquest tràmit la de conèixer la sindicatura i la sindicatura sap que ho hem dipositat de les dues maneres i quan hem presentat de les dues maneres. El que passa és que a lo no hem tingut en compte que, bueno, a no haver Mm, o no els hi consta poder que telemàticament es va presentar posteriorment millor per això hem sortit en, aquest, en aquesta llista ja la miraré, i no l'he vista eh? tenim el segill de presentació o hem estat mirant i ja està tot correcte L'aprovació del trasllat dels documents va arribar al ple municipal celebrat el 7 d'octubre del 2008. Mungat, Badalona i moltes de les grans ciutats catalanes tampoc van lliurar els seus comptes a temps i, malgrat la pròrroga establerta per la sindicatura, tan sols el 23% dels municipis havien presentat la documentació el 31 d'octubre del 2008. Per aquest motiu, a la nova llei de la sindicatura s'ha inclòs castigar amb accions com la retirada de les subvencions de la Generalitat, a aquelles poblacions que no justifiquin el seu incompliment. Olga Ruer assegura que cal estar atén a aquest tipus d'enduriment de la llei, però que en tot cas no preocupa el consistori Tianenc perquè les coses s'han fet bé. Són mesures de pressió doncs, perquè suposo que hi havia retards i evidentment s'ha d'adoptar alguna mesura. No? Bé, bueno, a veure, això no, és, no només passa en aquest àmbit, sinó que passa en molts àmbits no? administratiu, fiscal, laboral... O sigui, això és, és habitual, no?, que hi hagi unes penalitzacions de tipus econòmic o d'altre tipus, no?, però sempre hi ha uns, uns procediments sancionadors per cas d'incompliments d'aquest tipus, no? Suposo que en l'àmbit dels municipis pues, també s'està implementant. Haurem d'estar al cas, no? però bueno, en qualsevol cas, de moment, no tenim cap problema d'aquest tipus. Simplement és estar al cas i bueno, anar presentant les coses als terminis que toquen i correctament. La publicació de l'informe és el primer avís del Departament de Governació als Ajuntaments Catalans perquè agilitzi la tramitació dels seus comptes en els terminis establerts. Si amb l'enduriment de la llei i la majoria dels consistoris segueixen sense lliurar la documentació temps, la Generalitat podria retirar algunes transferències i deixar els sous de l'alcalde i els regidors en suspens. Tiana Primera Hora Els programes d'atenció social al Maresme rebran aquest any un 7% més de finançament que el 2009 per part de la Generalitat. Aquesta xifra es tradueix en prop de 8.500.000 euros. Així es desprèn del contracte programa pel 2010 que ha signat el govern català amb el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments del Mas Pineta de Mar i Premià de Mar. Recordem que el Consell Comarcal presta serveis socials als municipis de menys de 20.000 habitants, com és el cas de Tiana. En aquest context, la consellera de delega de serveis a les persones del Consell Comarcal, Neus Serra, ha explicat que tot i l'augment de l'aportació econòmica no es tracta d'un increment similar al que s'ha donat els últims anys. No és un increment com el que aquests últims anys eh, hem experimentat, però sí que és un, un cert increment. Pel que fa a la dotació del Consell Comarcal del Maresme destinada als els equips de, de les àrees bàsiques d'atenció primària, serveis socials dels municipis que formen la nostra que en coneixen com és bas, per la nostra àrea bàsica, no de serveis socials i que són aquests municipis que menyja 20.000 habitants de la comarca del Maresme. La signatura del contracte a programes deriva de l'acord Marc en matèria de serveis Socials subscrit al 2008 entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. Aquest acord, vigent fins l'any vinent, fixa un nou esquema de coordinació, cooperació i col·laboració interadministrativa per la prestació i finançament dels serveis socials. El contracte signat ara concreta el finançament i les actuacions a dur a terme al llarg d'aquest any, encara que s'ha experimentat un cert retard tal i com explica Neu Serra. Estem firmant el juliol del 2010, és a dir, que fins ara no teníem encara concretat quin seria el finançament d'aquest any ni els criteris d'actuació. aquest cert retard, doncs, una mica ha vingut donat pel fet d'haver d'adaptar-nos en el decret de, de mesures de contenció del pressupost que va aprovar el govern, tant espanyol com català, no? I que ha obligat, en certa mesura, doncs, a, fer un, a recalcular algunes de les dotacions que anaven destinades precisament a professionals. Dins dels convenis, el fons destinat a sofregar els serveis socials bàsics del Maresme és el més important, amb prop de 6.700.000 euros. S'incrementa un 11% respecte a l'any passat. Els diners destinats als serveis bàsics permeten finançar, entre d'altres, actuacions com l'ajuda domiciliària i contribueixen a finançar els professionals dels serveis socials locals. Dins d'aquesta partida, també s'inclou el fons extraordinari per ajudes d'urgència social que Acció Social i Ciutadania ha habilitat per segon any consecutiu. El fons aquest any representa un increment de gairebé el 30% respecte al de l'any passat. Aquest fons especial serveix per atendre les necessitats més elementals de les persones afectades per la crisi. A banda d'aquesta partida, els contractes programa també distribueixen al Maresme prop de 2 milions d'euros per finançar la resta d'actuacions. A primera hora d'aquest dilluns està previst que comenci la primera fase dels treballs d'arranjament del carrer Doctor Mascaró entre el carrer Telèfon i el carrer Sant Francesc. És per aquest motiu que no estarà permès circular en aquest tram. A més, no es pot tampoc estacionar per garantir la seguretat, la integritat dels vehicles i per la necessitat de poder dipositar el material de les obres. D'aquesta manera, l'accés al carrer La Pau serà necessari realitzar-lo per l'Avinguda Isaac Albenis, carrer Sant Francesc i carrer Sant Valentí. Iana, primera hora? L'informatiu matinal de Radio Tiana. Tot seguit repassem altres titulars de la comarca en un format més breu. La festa major d'agost de Badalona ha reduït les activitats a només dos dies, el 14 i el 15 d'agost. La reducció es deu a qüestions pressupostàries i fa desaparèixer concerts de gran format i deixa la festa concentrada en la seva essència, en els actes de cultura popular i el castell de focs de la vigília de la Mare de Déu d'agost. La festa inclou també una activitat recuperada al 2003 i que s'ha anat consolidant durant els darrers anys. Es tracta de la Gran Xeringa, una traca de 500 metres de llargada. Aquest fet es produeix l'any en què va Badalona exerceix de capital de la cultura catalana. La població a Mataró ha augmentat en més d'un milet de persones del 2008 al 2009. Per primera vegada en 10 anys, el creixement de població estrangera ha estat menor al de població autòctona. El creixement d'aquest milet més de mataronins, el 57%, s'atribueix a naixements i la resta, un 43%, a persones que han arribat a altres punts del planeta. I l'Ajuntament de Premià de Mar ha incorporat 47 persones fins ara desocupades i sense prestació que durant sis mesos treballaran pel consistori i realitzant diverses tasques de suport tant a les dependències municipals com al carrer. Aquesta contractació ha estat possible gràcies als plans extraordinaris d'ocupació local que es troben dins el projecte Impuls del Departament de Treball de la Generalitat. Diana, primera hora. Notícies. La Regidoria de Promoció Social i Educació i l'Escola Bressol Municipal posen en marxa aquest dilluns un casal d'estiu per infants de 0 a 3 anys. La iniciativa s'impulsa a partir d'una petició que diversos pares han traslladat al Consell de Participació Ciutadana. La coordinació anirà càrrec de les empreses Euma Serveis Escolars i Atenció Infantil Tiana, que és la que gestiona l'equipament municipal. Teresa París és la directora de l'Escola Bressol, el més petit de tots.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 Uh, poder fer, fer fang, poder fer pastetes amb tot el que és la sorra, cosa que durant el curs tot això no es pot fer no, per la climatologia que tenim aquí. El Casal vol oferir un servei d'activitats lúdiques i didàctiques amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament integral del nen o la nena. Es preveu que sigui el mateix equip de monitors i monitores de l'escola Bressol els que s'encarregui del casal d'estiu, ja que d'aquesta manera els nens que habitualment assisteixen al centre ja els coneixeran. A més, la voluntat tant de l'Ajuntament de Tiana com de les empreses que gestionen el casal d'estiu és donar continuïtat a la iniciativa, tal i com ha manifestat la directora de l'Escola Bressol, el més petit de tots. Sempre, vull dir, es comença eh, engegant una cosa i la primera vegada saps que, vull dir que potser costarà d'engegar però bueno, si es fa un any i la gent veu que això funciona, que es dona un servei de qualitat i els annals estan ben atesos, això vol dir, pues doncs vull dir que cada any, pues doncs vull dir al boca a boca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 De 6 a 6:10 del matí, Tiana a primera hora. L'entrevista. El Consell Comarcal del Maresme, que presta serveis socials als municipis de menys de 20.000 habitants, és ajuntaments del Nou, Pineta de Mar i Premià de Mar han signat amb la Generalitat el contracte programa pel 2010 en matèria de serveis socials. El Consell Comarcal i aquests ajuntaments rebran aquest any del Departament d'Acció Social i de Ciutadania prop de 8.500.000 euros per desenvolupar programes d'atenció social. I per parlar d'aquesta qüestió, tenim a l'altra banda de telèfon a la consellera delegata dels serveis socials a les persones del Consell Comarcal del Maresme, Neus Serra. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs suposo que bones notícies, perquè aquesta quantitat suposa un increment significatiu respecte a l'any passat, no? Bé, no és un increment com el que aquests últims anys eh, hem experimentat, però sí que és un, un cert increment, no? És a prop d'un 8% pel que fa a la dotació del Consell Comarcal del Maresme, destinada als equips de, de les àrees bàsiques d'atenció primària, serveis socials dels municipis que formen la nostra... el eh, que coneixem com a EVASPER, la nostra àrea bàsica no?, de serveis socials i que són aquests municipis que tu has dit de menys de 20.000 habitants de la comarca del Maresme. En què és concreta aquest contracte programa, per enguany? Bé, el contracte programa eh, deriva de l'acord MARC Uh, en matèria de serveis socials que es va subscriure l'any 2008 entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania l'Associació Catalana de Municipis la Federació de Municipis de Catalunya que després doncs, també vam subscriure uh, nosaltres no, com, a, com a ENT um, formant part també d'aquest contracte programa pel període uh, 2008-2011 és a dir, que el que ara signem uh, en realitat és un protocol addicional, és a dir, la venda,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 on podem trobar un canvi més significatiu doncs, per aquest any i després de ser una reclamació que es venia fent en els últims exercicis doncs, hem, notem un lleuger increment en el, el que és la dotació econòmica de l'equip d'atenció, infància i adolescència del Maresme que penso que és important perquè això doncs, ho veníem reclamant de que eh, una millora en els recursos destinats eh, a la dotació d'aquest equip i que eh, aquest any és una millora sensible però que notarem en els eh, propers tres anys perquè el compromís ha estat, eh, després d'una negociació, doncs, actualitzar-la progressivament durant els tres propers anys i poder doncs, a, atendre la demanda que anàvem fent. No? Un altre dels punts eh, més importants és evidentment el que és eh, el finançament dels de equips professionals, dels equips bàsics que estan formats pels treballadors socials i els educadors socials dels diferents ajuntaments de la comarca, que doncs, es millora també sensiblement eh, aquest, aquesta dotació econòmica per anar-nos adaptant a la llei i una mica també per anar donant resposta al esforç tan gran que estan fent els ajuntaments per complir les ràtios que els hi marca la llei i poder dotar els seus equips de professionals que són necessaris i també de, per poder treballar donar respostes a les necessitats que anem trobant jo diria que aquests són els punts més importants de, en, en el que notes el canvi no? i després també doncs, la inclusió per segon any eh, d'aquesta bossa que en diem nosaltres d'ajut d'urgències socials que en el cas del Maresme doncs són 156.441 euros per atendre a les demandes de necessitats que d'urgència social, eh, a la mentals de persones que estan afectades per la crisi, que ja siguin despeses d'habitatge, d'alimentació o d'altre tipus, i que els ajuntaments doncs, en aquests moments, com ja vam expressar en el seu moment, eh, estan veient-se en certa manera desbordats per per la demanda perquè ha crescut molt, ha variat el perfil de la persona que fa aquesta demanda i també ha crescut molt aquesta demanda de persones que es troben en, en situacions puntuals pel context econòmic doncs, de no poder fer front a lloguers, no poder fer front a despeses de consums del seu habitatge, d'alimentació bàsica, entre d'altres. No? D'acord. A mi m'agradaria anar una mica per parts, perquè de fet doncs, has apuntat diverses qüestions. Una d'elles era doncs, que s'ha incrementat una mica aquesta dotació per l'equip d'atenció a la infància i l'adolescència del Maresme. Per aquells ciutadans doncs, que no tinguin constància de com es materialitza doncs, la tasca d'aquest equip, a mi m'agradaria que en parléssim una mica. Com es veu reflectida en els municipis? Bé, l'equip de transinfància i adolescència de, del Maresme és un equip que està integrat doncs, per psicòlegs, per educadors socials, treballadors socials i que operen a la, a la comarca i que tenen com a objectiu atendre precisament els infants i adolescents que es troben en situació de, de risc. Per això treballen d'una manera amb una col·laboració i coordinació molt estreta amb els equips de treballadors socials i educadors dels municipis perquè eh, són els que realment detecten eh, quan un infant o quan un adolescent es pot trobar en aquesta situació de risc. Aquest és un, és un treball molt important de, que ja no només es fa d'acció quan hi ha aquesta situació de risc sinó també un treball de, de treba, previ no?, de prevenció amb aquests equips que, coordina, que, que coordinen d'educadors i, de, i de treballadors socials i que precisament també s'ha de dir que en el context, potser pel context actual, no pensem, també és ser i també per la millora del treball que s'està fent, que facilita la detecció, com més treballes, més eh, fas un treball de carrer, més detectes, doncs també estem experimentant en aquests darrers anys un increment d'aquest número de, cases, de casos que han de ser atesos per aquest equip d'infància i adolescència. D'acord, i després doncs, una altra qüestió que eh, en el context de crisi econòmica suposo doncs, que encara cobra una importància més gran és que dins dels convenis, els fons destinats a sufragar els serveis socials bàsics del Maresme, doncs, si no m'equivoco, també s'han incrementat, no? Sí, aquest és un dels que he fet jo referència com a increment significatiu és important no? que el, el que és la part més important d'aquests uh, més de 4 milions d'euros que rebarem a la comarca del Maresme per aquests municipis, doncs dins aquests convenis els fons que van destinats a sufragar aquests serveis socials bàsics, aquests són els més importants. Estem parlant de, de quantitats importants no? i que són precisament per sostenir, per dotar econòmicament aquests equips que treballen a cada municipi tinguent en compte que jo sempre m'agradava valorar l'esforç no? que, que s'ha fet des del món local per adaptar-se als canvis legislatius que s'han produït aquests darrers anys, que els obligaven a complir unes determinades ràtios per habitant de, de nombre de treballadors socials i d'educadors socials, i que això s'ha doncs, volgut dir que en els últims anys, i podem donar a fer perquè estem veient des del Consell Comarcal del Maresme doncs, tota la feina que fan els diferents ajuntaments, han hagut d'augmentar la dotació econòmica de les partides que tenien previstes per serveis socials d'una manera molt notable i tots els ajuntaments han fet un esforç molt gran per poder doncs, millorar els seus serveis socials i, i ampliar la dotació econòmica que qui destinaven. En contrapartida és lògic que també doncs, des del Departament d'Acció Social i Ciutadania es faci l'esforç de millorar el finançament que aquests municipis reben per aquests equips professionals, d'aquells serveis socials que estan integrats normalment, a part d'alguns administratius, pels treballadors socials i els educadors socials de cada municipi. que recordem que la llei estableix que has de tenir 3 eh, treballadors socials i 2 educadors per cada 15.000 habitants. Aquesta és una, la dada de referència, no? i bueno, doncs els equips bàsics, quan parlem d'equips bàsics de primària, estem parlant dels de serveis socials que tenim en els nostres municipis. I en aquest programa Marc, aquests diners destinats als serveis bàsics, com es materialitzaran? Aniran doncs, una part cap a aquests educadors, però suposo que també contemplen d'altres actuacions com ajuda domiciliària, no?, per exemple? Exacte, a veure, ara tenim dos conceptes també que també hem de diferenciar, que és ajuda, el servei d'ajut domiciliari i social que és aquell servei que, que estan donant els ajuntaments per atendre situacions eh, de risc social o situacions en les què pensen que s'ha de donar aquest suport. I després està ha Dependència, que deriva de la llei de dependència. Són dues partides diferents. Una de les partides que ha experimentat eh, molt creixement i que està oberta és aquesta del SAT Dependència, per totes aquelles hores de SAT que s'estan donant derivades de la llei de dependència i del pla individual d'atenció de cada persona que fa la sol·licitud. I Després hi han les hores de d'essat que venen donant als ajuntaments que també val a dir que en aquests darrers anys doncs, eh, han experimentat un creixement molt important. S'està donant un volum d'hores de d'essat molt superior al que es donava uns anys enrere. No? I dues de les partides importants en aquest contracte programa precisament són la que fa referència al estat social que són gairebé 500.000 euros, i la del estat de dependència que queda oberta en, en aquests moments amb 893.000 euros. I suposo doncs, que en un context de crisi econòmica com el que ens ocupa, doncs, tots aquests, totes aquestes aportacions econòmiques que es puguin fer en matèria de serveis socials doncs, adquireixen una importància pràcticament imprescindible. Bé, eh, és important poder disposar d'un finançament adequat perquè si no podem anar fent lleis però no, no avancem no? això és important en aquests anys s'han doncs, fet molts canvis legislatius i, i com he dit abans, això comporta doncs, lògicament també un augment eh, que tingui doncs, un augment paral·lel no? amb les dotacions econòmiques i, i el que s'ha vingut a de fet ens hem anat adaptant a la realitat perquè també tenim molts més usuaris més, més ciutadans en aquesta comarca i és lògic que també s'experimenti aquest creixement, no? però tot i amb això a mi m'agrada destacar que s'ha de valorar l'esforç que fan els ajuntaments perquè tot i que compleixin aquestes ràtios que es fixa la llei, en realitat estan fent front a moltes altres demandes i necessitats que els ciutadans traslladen a l'administració local perquè és la més propera i que, per tant, l'actuació d'aquests municipis no es redueix als ajuntaments, en aquest cas no es redueix als serveis bàsics que contempla aquest contracte programa, sinó que es veuen obligats a continuar tenent moltes altres demandes, altres necessitats socials que s'escapen del marc d'aquest de contracte a programa, no? i que en la mesura de les seves possibilitats doncs, intenten fer front, i que per ajuntaments de, de municipis d'un tamany relativament petit o mitjà, doncs no deixa de ser que saca tenint les seves dificultats, no, per fer per fer front a aquestes necessitats. D'aquí venen aquestes ajudes d'urgències socials que ha donat tant per part de la Diputació com per part de, del, del Departament d'Acció Social i Ciutadania, conscients del doncs, de, uh, trasllat que fem nosaltres com a Consell Comarcal, que fem en realitat un paper de pont entre els ajuntaments i el DASC, en aquest cas, per traslladar aquestes necessitats no? i per traslladar les preocupacions que ens fan arribar els tècnics professionals i també els regidors d'aquestes àrees i els alcaldes, no? que... Et trasllada aquestt, estem rebent molt més moltes més demandes i no tenim recursos suficients. Per això doncs, per segona vegada, s'ha fet s'ha habilitat aquesta dotació econòmica extraordinària, que és per fer front en aquests ajuts d'urgència. D'acord, doncs nosaltres hem volgut parlar amb Neu Serra, que és la consellera delegada de Serveis a les persones del Consell Comarcal del Maresme. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Moltes gràcies a vosaltres. I fins una altra. Vinga, bon dia, bon dia. L'entrevista. Ràdio Tiana, Serveis informatius.